أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفروه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون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 وبعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهي ان محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فزاد هذا طيبا باذن الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوه الا بالله بما استنغيت الله سبحانه وتعالى نيشت سنه pokrene Nema života osim ono što nam je on od života dao. Ništa se ne pokrene, ništa se ne desi osim uz Allahovu volju i odredbu. U Allaha subhanahu wa ta'ala svaka odluka. Allah subhanahu wa ta'ala određuje svakom sudbinu i sve se njemu vraća. Nekaj salavat i salam na Muhammeda sallallahu alihi wa sallam našeg miljenika, čovjeka i Allahok kuseniki, Allahok قربا kojeg najviše volimo. Ovaj za čim, čim dakle za čim susretom žudimo i tražimo od Allaha da nas oživi i da nas učini odanihkoviće da, da da da da upoznaju Muhameda sallallahu alejselam. Allahok kuseniki sallallahu alejselam, u najboljem mjestu u blizini Rahmana. Dakle salavati sam na njega, njegovu učasnu porodicu svone kojih uh, aj slede do sudnjega dana. A zatim ukratko kratko braću da aj selo ne prođe bez koristi. Aj uh, da se setimo Allaha subhanahu i da nešto kažemo u tom smislu ne bilo to bilo, aj uh, sebe da, da možda makar ove nedelje budemo jači ili da nam bude sebe ako smo grih učinili da se pokajemo Allahu subhanahu nam se srca smekšaju ili ako nismo grijehu učinili da povećamo ovaj dobro na kojem smo. Inša Allahu ukratko o ilmu, vrijednosti znanja, traženja znanja, sl. Brat ću Allah subhanu tada kaže u Kur'anu fa'lam anahu la ilaha illahu i znaj nema drugog Boga, da ništa drugo ne zasluže da se obožava мимо Аллаха субхана تعالی. Fa'ayat koji govori o ovaj najvećem svedočenju, najvećem najvećem najvećoj na na istini, počeo sa sa, sa znae, fa'lam, fa znači znais, Zatim Allah subhanahu تعالی kaže: "Šehidallahu ennehu la ilaha illa hu" i oni koji imaju bil qist". Ko mlaikate bil qist, la ilaha illa hu, al hakim. Allah svjedoči da nema drugog da nema drugog Boga mimo njega to je da niko drugi ne zaslužuje obožavanja mimo njega i meleci to je najčasnija stvorenja pa onda ko pa ululul ilmi oni kojima je dato znanje to jest zato je spomeno ovaj uz meleke i onima koji je dato znanje one koje kojima je dato znanje u najvećem onaj svjedočanstvo to je dovoljna čast traženje znanja i ovaj sakupljanje znanja i rada po njemu to što Allah subhanahu wa taala za najveću istinu koristi i spominje njih kao svedoke uzme neki. Zatim Allah subhanahu wa taala kaže: "Hal yastawi al-ladina ya'lamun wa al-ladina la li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? I odgovor nije došao. U larackom jeziku neće doći odgovor ako je nešto su više poznato. Da li čovjek koliko ima grba, dvogrba Kamila? Nećemo da odgovorimo, znamo koliko ima dvogrba Kamila, tako bilo bi sudu. Tako i ovo. Tako je ovo, hel jeste u ljedine ja'lamun? O ljedine la ja'lamun, zar, zar su isti? Oni koji znaju, oni koji ne znaju. I nije došao odgovar u smislu daleko od toga da su... Znači, to, to je toliko jasno da nisu isti oni koji znaju koliko su bitni. Njihova uloga i sve ono što dolazi sa znanjem, je toliko jasno da ne treba da se odgovara. Kao što jedan pjesnik kaže Alem enam tera, ene sejfe. Jankusu qaderuhu i da A zar nisi video da će sabli da padne cijena ako bi rekao je sabla je bolja štapa? U smislu nije za poređenje. Nije za poređenje. Nikad nećemo da kaže sabla je bolja šta. Reči, reci sabla bolja od, od, od buzdovana ili od štita ili, ali ne od štapa. Razumiješ? U smislu zato Allah subhanu talak nije dao odgovor na pitanje zar svi se znaju i ja oni koji ne znaju. Allah subhanu talak spominja znanje kao kišu. I primjer kiše koju on spusti. Ghaif. Ghaif, taje termine iskoristi. I Allah subhana subhanahu tala, uh, zune nas se posla Allahu poslanik sallallahu alejhi vesallam. Tukriste ghaif. I kaže kao primjer ghaif kiše, kad on spusti na zemlju, koju primi. Primi tu, tu, tu, tu, tu vodu i zatim ta zemlja da puno bilja, zelenila i ostoka se od nje koristi. I ljudi napoje s i od nje piju. I primjer kom ko, zemlje kojala spusti je kišu, ali ona je pod gline, ne prima. Ne prima, ovaj ne prima, ne prima kišu i zagadi vodu. Jo da nje nit, nit šta rodi, nit pije. Stoka nit ljudi. Kaže to je primjer onoga kojem Allah dao znanje. i onoga ko ko sa tim, ko, ko sa tim znanjem nije digo glavu, tako je došlo hadis poslanika sallallahu alajhi لم يرفع به راسا ني ستيمز داني آه... الله وفي سمعه الله سبحانه تعالى كسبا من يا عليهم مطرا وساء مطر المنذرين امين ان نحي مطر مطر تو ايستو за кишу але اوم مطر نيكа се неко увик се سبحانه تعالى حديث Taj termin upotrebija ghajf, jer ghajf znači pomoć. U, u arapskom svijetu ghajf znači kao neka uh, humanitarna organizacija. Organizacija koja pomaže. Ghajf. Allahume ghajfna. Allahume ghajfna je I zato je poslanik sallam sallam to znači uh, iskoristi kao pomoć ljudima. Znanje. Neki od istanskih učenjaka kažu da je došlo taj, taj termin ghajf kao kiša u smislu čista. Nakije. Znači čista od, od primesa sufijskih, od filozofskih, od širka, od kufra i sl. Tako je primjer onih koji ne dignu dođe na znanje, znaju hafizi. Hafizi Kur'ana kao Buharija i Muslim. Ali šta koristi Buharija i Muslim i Kur'an i znanje Magarca koga ne tovoriš? Šta će da koristi Magarcu knjige? Tako i ljudi koji, koji, koji nisu digli glavu s tim znanjem. Allah nam stavlja, havla, vola, kujeta, Uh, znanje braćo kar je posanik sallahu alaih sallam da je usnuo vidio jedno od, od, od, od najdrežih naj, najdrežih njima sahaba upravo usnuo ga vidio da, da, da je njegov jedan od njegov, njegovih fadilata znanje Omer radi Allahu anu, da je pio da je pio mlijeko i da je Omer i Omer nakon toga pio a znamo koji je bio Omer zatim braćo ovaj, znanje <coughs> Znanje je tu, na neki način, ovaj, da, da čovjeka štiti od zabluda. Kao što kaže Šafia, mi naučimo zabludu zbog spoznaje, nego da bi se čuvali. Te znanje čovjeku koji u džehlu, bližije kufru. Čovjeku koji je u džehlu, bliži je fisku, bliži je, bliži je greški. A čovjeka alim, koji izučava i traži znanje, obogaćuje svoje znanje, on se sve više udaljava. Isto kao kad šeitan, puca, puca, puca, puca. Da tražiš znanje, više šeće samo ne pucanje koji ti pucaš. Razumijete? E, Znajte, braćo, da Salafi, ovo znanje koje stiglo do nas, znači, mnogi od njih su uložili i svoje živote, i svoje metke, i ovaj, svoje vrijeme. Veliki trud da bi ovo znanje stiglo do nas, znači i Buharije, i Muste, i Trvidlije, i Mlunaže, i sve zbirke koje mi da nas vidimo, i mnogi ostali, ovaj mnogi ostali mnoge ostale knjige knjige Antemije na i tako da svi su oni bili zatvarani bičevani proganjani bili su gladni i tako dalje i tako dalje da bi uo znanje stiglo do nas znate koliko se putovalo samo za samo za musned za musnet jedan musned koji smo mi preveli imamo ga tu možda ga nema u mešici znate koliko se putovalo kaže Ahmed al-Hamdani putovao da traži znanje mogao bi prečnik oko cijele jednog do kada Ako sebeleš njegovu kilometražu. Ahim i Muhammed, kažu istanski učenjaci. Razumite? I ono je poznati primjer kada čovjek u Medini krenuo za Egipat samo zbog jednog haditha. Sišao u jedan gradić, uzao hadith i ono ovaj mu kaže zašto ne svratiš itd. tako nije ti joj da svratiš. Došao je samo da uzme taj hadith. Siio ponovo na Kamilu i otišao. Kaže jedan istanski učenjaka, kaže pišiš. Pa da piše, piši, piši što ću ti dati ova tri haditha. Wallahi, zamanje se... Zamanje su se zamanje su se kra ovaj, zamanje se prolazili putevi doline i zamanje se izlagalo hajducima i slično. Zamanje hadis piše ova tri hadisa koji će da ti dan. Zatim onaj eh, ibn, eh, Ahmed ibn Hanbal e eh, otišao da, da da traži znanje od jednog čovjeka neko se zvao Razak i sreo ga u, u, u iz Bagdada krenuo i sreo ga u Meku. I treba je za Yemen za, za Sana'a deide. I ovaj, ovaj drug koji putao s njim rekao mu je, u smislu Allah nas je odmori od toga da idemo za salivu. Hajde da odmijemo ovdje od njega, ne ne, vallahi. Ja sam krenuo kuće da ga sreti. I krenuo je kuće da ga sret. Allah najbolje znao, ovo sam rekao već jedan put, ovaj, ovaj primjer, da Ahmed i Muhammed htio da vidi čovjeka kako se ponaša kući. Znači uvijek je čovjek bogobojazniji na umri, oko, kod Kaabi i tako da. Htio da vidi njegovo stanje i da vidi hriqa uh, Ovedljivosti tog čovjeka, Ahmed i Muhammed, da bi ja mogli da imamo taj hadih, da, da ga citiramo i da radimo a, je, po njemu. Mnogi su, braćo, bili gladni zbog toga. Kaže, preko dana bi išli, t, e, učili jednu nauku, taj taj drs, če se sabaha. Nakon toga bi išli da skupljamo hadif, nakon toga bi pisali i pripisivali hadithi, svoj ono što smo sakupili, noću bi ponavljali i učili i kaže, nismo imali i metka, nismo radili. I kaže, vallahi, kad bi ostalo bez hrane, otišli bi kod pekari i samo bi udisali miris, kaže, da ne bi pali u nesves. Razumijed. Kaže, jedan, ostao sam bez, bez svetla i otišao kod stražara. Oni su imali ko neki svetljunik i dogovorio sam se s njim da ja stražarim ispod njegovog svetla on da spava. I kaže, tako sam učio. Razumijed. Isto tako se On prenosi da jedan od islamskih učenjaka je toliko strah imao da je neiskrem u traženju znanja, da nije otkrio nikad koliko napisao šta je napisao, do svoje smrti. Pa je rekao čovjeku, ako vidiš na mene agoniju smrti i znakove lošeg završetka, nemoj, tu i tu su knjige, tu i tu sam knjige zakupao. Ako vidiš na mene agoniju smrti i znakove lošeg završetka, uzmi knjige zapali, nikom nemoj da daš ništa. Kaže, ako vidiš na mene znakove smiraja i znakova lijepog završetka, uzmi knjige i neko odu među ljude. U smislu, ako budem zgrčan, ako mi budu ruke zgrčane. I to je spomeno. I ona je nakon što je, kaže, uzmi me za ruku. I kad je umirao, avaj, držao ga za ruku i tako vidio kod njega lijep završetak. I na, otišao je tamo i našao je hiljade tomova knjiga koju je čovjek napisao. Za koje niko nije znao, samo on. Samun, nego se bojio cijel svoj život zbog njeta. Bojao se da li je očistio njeta. To jest onaj takva je takva njihova iskra zbijena. Ee Ibnul Džauzi kaže umire i kaže oko njega njegovi učenici plaču. Kaže zašto plačate? Vallahi nedavno su stali više od 4000 ljudi slušali predavanje. I kaže ni jedan bi, nije bio od njih da mu se nije srca smekšalo i da mu suze nisu krenule. Niko kaže od njih 4000 ljudi. I kaže vallahi Kaže, meni je to odrago bilo, ali sam dobio Allahu, Allahu ne. Ay, nemoj me kazniti na, na ahiretu, da ne bi ljudi rekli, Allah je kaznio onog koji nas je uputio ka njemu. Allah kazni onog koji je ko uputio ka njemu. I kaže on, vallahi, kaže, predavno mi primilo 200.000, pokajalo se 200.000 grešnika i 200.000 ljudi primilo islam. To je čovjek koji je napisao hiljado muđaleda tako čovjek koji je napisao Allah zna da li će da pročitamo za vrijeme svog života to su bili naši primjeri utraženi u znanju i učenjaci a ovaj naši Mu'ad ibn Džabel umire i kaže valahi i plača i kaže ne plačem za ovaj dunjaluk zbog zbog gradnje visokeh zgrada i zbog poljoprivrede da potoke usmiravam nalivade to je zbog poljoprivrede niti da sadim Kaže, nego plaćen, kaže, zbog tih, tih, zbog tri stvari. Ispomenuo između ostaloga, ispomenuo e, post letnim vrelim danima i kaže ovaj, putovanje u halkama, daleka putovanje u halkama radi znanja, u, u karavanama radi znanja i kaže, sedinje dinje učenim. Kaže, samo zbog te tri stvari plaćen i volim dunjavo. Nizbog čeg druga. Mu'ad ibn Djeber. Moje 35 godine omluju u Palestini. Mu'ad ibn Djeber. Kaže, prvi čovjek koji će koji će ovaj, da predvodi u ulemu, na sudjem, danu će biti Muad ibnul djeber. U jednom hadifu kaže koliko čovjek može da baci kamen, toliko će on biti naprijed, pred ulemom, pred svom ulemom. Učenim ljudima, mimo Allahovi poslanika i tako da Muad ibnul djeber. Kaže, volio sam dunja, da sedim sa učenim ljudima. Ovih braća primjera, onaj, e, ima puno. Kaže, isto jedan, kaže, vallahi, imao bi samo suv hleb, suv hleb, ona Fabio pa Russo i morao bi da idem za obilaznim putem da bi prošao pored rike umočio bi go rieku kaže pojo i nastavi otišao na halku. ljudi su čekali po cijelu noć svak svak muallima po cijelu noć svak muallima razumite ako se ako, ako, ako se nevaram ibn Abbas ibn Abbas je čekao svak svak ashabat koji trže znenje Kajde, nisam sigurno da li Ibn Abbas Salaf, reći ćemo Salaf I zašla služavka njegova I kaže, šutnula ga. Kaže, ja sam zaspao, cijel mnoj sam se dio tu, čekao sam, bilo je mrak I kaže, ona mi bi me šutilo, kaže, ustani, kaže, tvoj, tvoj uh, drug je davno otišao na, na Saba Ufatio bi ga Saba tu Kaže, Ibn Abbas bi došao i kaže, otišao bi baš kada je bila Kajlula I kaže, ne bih htio da, da ometa Pa bih, kaže, siio sta uz svoj gurtac napravio kao jastuk i pred vratima bi čekao as-saba Allahu kvasanika ovaj da izađe i kaže on je našao kako spami kako vjetar duvao sve nanio nanio prašinu i kaže sabi prašnjav bi prašnjav ovaj bio pogledate Abdullah ibn Abbasin a amirge Allahu kvasanika ovaj sallallahu alejhi ve sellem skromnost imao i malo i kako u znanje ona njihov edep njihovo na dakle, poštovanje znanja njihovo, njihova žrtva za traženjem znanja ukazuje kako su ti ljudi bili bogobojazni i kako su imali ovaj rezultata i khaira i barekata u своём potomstvu bracio što se tiče traženja znanja nije je mnogo bitan znači iskren nijet ona jer znamo da učeni ljudi će biti prvi koji će se podpaliti vatra Znači, ako će to biti šehid, čovjek koji je u našim očima umro kao šehid, s njime se potpali vatra. Zamislite kako je stanje kada nije to u pitanju. Ko ne želi da preseli ko šehid? Mal toga nema. Nikome, niko, mislim da nijedno vjerničko srce iskreno ne, ne, ne priželkuje to. Ne, da ne, nema, a da ne priželkuje. I zamislite kako je to čovjek preseli pre tobom i da suđe na ono Allaho živi s njim potpali vatra. O ću reći da znanje isto tako. Druga stvar grijesi. Ovaj uh, grijesi su ti koji isprečavaju uh, bereke od to je naš problem. Znači, to je naš problem, prvi od problema. Onda uh, kaže se u poznatom stihu: "Shekel to Žalio sam se vakiji učitelju, znači na to da mi liš da da, da, da loše pamtim. Pamje rekao stavi grijehe jer je znanje poklon i Allah ga ne daruje grešniku. I prva stvar čovjek ovaj koju koji treba da uradi da bi bio, da bi tražio znanje da ovaj, da se eh, kloni griha. Zajte braćo da od učenih ljudi niko od njih nije bio poznat po, po dugačkom jeziku. Spo to je to jedna najbitnijih griha koji se tiče ovaj, eh, i normalno spuštenje pogleda. Traženje znanja. Jer znamo Šaf'i kada je video šta se desilo, kada je video člana. Ša, onaj, isto tako, kaže se za Ibnu Tejmije i ima, to su, kaže, biti ljudi s nikim mislim imali husumat, razmiricu. Ibnu, te Ibnu Tejmije i Lukaima. Kaže, to je bio čovjek, svakog je volio. Za Ibnu kažu, njega niko nije, voleo, njega nije mrzio niko, osim Munafik ili Kjafir, ili Notar. Znači, ciju ehli suna wal džama'a, kogod je volio sunat poslanika, sasvijem volio Ibnu Tejmije. Kako su to ljudi bili i koliko su čuvali jezik, braću? Naci stvari koje razaraju najveći neprijatel traženja znanja i pamćenja hadisa i Allahu i je bracio jezik ogovaranje. Naci ogovaranje. Ana kaže poslanik sallallahu i drugi ghiba i e fi u fil bawl. Ideno dva sahiha, dva rivajata dolaze da je poslanik sallallahu došao do dva kabule rekao ne kaže se ni zbog čega velikog to jest u vašim očima to je veliko čing se kažnjava ali to jest u očima ljudi kaže zbog gibeta i zbog namimeta i drugi rivaj zbog gibeta i ne, ne, ne pažnje ovaj mokraće i sa tako se spominje mladiću poslanika sallallahu alejhi da će da je poslanik na isra vidio wal da je vidio ludez bakar i noćtimu koji čupoi prsa svoje razumijete kao što širk kvari tauhid sprečavanje traženje znanja čuva nespuštanje pogleda i jezik Rozumite? i Ahlak ako ima svoju osnovu to je na Ajetu noći što smo spomjenili, spomenuli. Ona Ajet. uh još na lepši način. E, onaj i e, ako ima, znači ako širk, za teuhid ima širk koji ga krši, onda je gibet i namimet, ne ona nešto što krši Alah. Znači to je to je da kažem stvar Najviće, naj, kaže kažu islamski učenjaci, većina kaburskog azaba je zbog ghibeta i nemimeta. Većina kaburskog azaba. Kažu isto islamski učenjaci, tri tričine, su, tri tričine čine kaburski azab. Tri tričine. Ghiba, nemime i treće, u stvari, ja mislim da su spomenuli nepažnja oko namaza, bokraća i sl. Kaži, to su tri tričine koje će, u smislu, većina ljudi će biti kažnjavani Uh, zbog toga gribe inemima u smislu čovjek treba da, se, da da se što više bori protiv toga i da se boje Allah i da ako ima Allahu stan da savjetuje brata da ga savjetuje odna da čeka i da mu ne da pravo da se brat odbrani ili da da opravdanje ili slično znači, to je od iskrenosti to je od bratstva da kaže bratu svom muslimanu ono da, ga, na, na, da mu kaže to sjećaš u prs da ga ne sehatiš bi iznillahita i to je to je put to je put bratstva put iskrenih vjernika put jemaata put uh, put za za šerijatsku državu razumijete breć a hukimeti nemime tu spij da rasturi naše male zenice šta mi tražimo znači ribet inemeti stvar naša je uh, jedan novi crni mrav u tamnoj noći kod nas znači kao da smo izgubili kad su se pogasili ti receptori za ribet inemeti nažalost kod nas generalno znači generalno A Allah najbole zna. Alhamdulillah, imabrace koje su za primjer, molimo da i nas učini onaj e, takvim. Ovaj to je ono što što učenjaci savituju kada su u pitanju grijesi, grijesi koji, koji su koji su laki da kažem, a veliko razarajuću moć imaju. Oko, a o njemu smo govorili očima, znači pogledu, spuštanju pogleda i jezik. I jezik, i molimo Allah da, da nam poveća znanje, nas učini od onih koji traže znanje, da to znanje bude ovaj kako se to kaže, e, e, e, dokaz za nas, a ne protiv nas, molim Allah subhanthana da nam oprosti ako smo ikad ogibetili nekom, da, da, da, da nas nadahne, da tražimo halal, molim Allah subhanthana da nas ne prevari naš nefs, da mislimo da smo bolji od nekoga, da, da mislim, a da, da, da nemamo pravo za to da mislim, ili da, da ne da Allah oholos, da nas natjera na, na takve stvari, molim Allah subhanthana da našeg jezika samo hajr izlazi, i ovaj oh, molimo Allah spanta da nas još više zbliži da poveća ljubav među nama da potisnemo inshallah taala saudahilid koju imamo i da, da, da ovaj oh, izvučemo najbolje osobine iz nas kroz islam bare kafi ku